בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילת ט"ו. מפסד על תורת ט"ו וליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, אל הגדול, הגיבור והנורא, אשר יראתך ואמתך על כל שינני שחק, ועל כל השרפים ואופנים וחווי הקודש, ועל כל עולמות כולם, ועל כל בועי מעלה ומטה. כולם ירעדון ויפחדון מהמת שמך. ובכן, רחם עלי ביחמיך, על עצב נבזב ונמאס כמוני. שתמשיך על יראתך הקדושה תמיד, תיאר איתך על פניי לבלתי יחטא, ואזכה להרגיש יראתך הקדושה בכל איברי. אנא אדוני זקן לי ביחמיך רבים מחסדיך העצומים לבעל האבד עולמי. חס ושלום. ולא ייגע לריק ולא ילד לבהלה. אז כן, להסתכל על עצמי תמיד, להשב דעתי היטב, היטב מה אני עושה בעולם הזה, עולם העובר כהרף עין, ולחשוב דרכי, ולשפוט בעצמי את כל המעשים אשר אני עושה בכל עת ובכל יום ובכל שעה. להישפט בעצמי עליהם בכל עת, אם אני עושה כהוגן, אם לאו, חס ושלום. למען נזכה על ידי זה להחם על עצמי ולשוב עם מעשיי הרעים, וממחשבותיי מגונות להיות סור מרע באמת, הן במחשבה, הן בדיבור, במעשה. ולעשות רק הטוב בעיניך תמיד. אנא אדוני חמול עלי בחמלתך, חוס עלי בחמליך הגדולים. חוס וחונני ורחם עלינו וראה שפלותנו ועניותנו, כי בצרה גדולה אנחנו. יותר ויותר מתועה בלב ים ומשוכב בראש חבל. לא ידעתי נפשי להיכן אנוס, להיכן אברח, להיכן עוף לשכון. להינצל מצרות נפשי מרובים מאוד מאוד. ולא ידעתי כלל למצוא איזה דרך איך לצרוק ולזרוק אליך. כי זה ימים ושנים אשר אני עוסק לקרוא אליך, לעורר לך לגלות רחמך, שתזכני לצאת מרע לטוב מחושך לאור. תעזרני לעזוב דרכי הרע ומחשבותיי המגונות מאוד, כאשר לימדנו על ידי צדיקיך האמיתיים שהתפילה מועילה לכל דבר. בעיקר התקרבות אליך באמת הוא רק על ידי תפילה. ואתה שומע תפילת כל פה. ואפילו כל צעקה מבטן שאול מעמקי עמקים אתה שומע ברחמיך. ולמה לא תטע אוזן לשמוע את דברי עבדך עומד לפניך, צועק אליך זה זמן רב. ולא ידע שאיני זוכה להיטיב מעשי בכל יום, אף גם בכל יום, ביום צרת נפשי מרובה מחברו. ואין יודע כלל מה אעשה, איזה עצה ותחבולה אבקש להמשיך עלי כוח הקדושה שאזכה להתגבר ולכבוש את יצרי הרע, ולחוף ולשבר ולבטל את אהבותיי. כי אין לי שום דרך לנוס ממה שאני צריך לנוס, להציל את נפשי מדינה של גהנם. כי אם על ידי תפילה ותחנונים וצעקה ושבה וזעקה אליך, וגם זה נמנע ממני. כי איך יזכה נרדף ומוכה, ממושך וממורד כמוני, לתפילה וצעקה באמת כראוי. רק אני מחויב לצעוק ולהתפלל כפי כוחי, ואם גם זה אינו מועיל לי חס ושלום, לא ידעתי מה לעשות, איך לבקש לי מנוס ומבטח. ריבונו של עולם אמת, ידעתי כי אני בעצמי החייב, ובי אדוני העוון, כי איני מתגבר על תאוותי אפילו בשעה הקטנה, ובעוונותי הרבים הייתי כמו שמושך על עצמו את התאוות חס ושלום. ולא די שלא השתדלתי להתגבר עליהם, אף גם משחטים עלי רחמנא לצלן מעתה. אך הלא גם על זה, וכבר ביקשתי מלפניך, והפלתי תחינתי לפניך שדיך האמיתיים. שתמלא רחמים עלי ותצילני ברחמיך ממני בעצמי. לבלי יורד אכזר על נפשי האומללה מאוד. ואזכה להחם על עצמי, כי אין רחמנות בעולם כמו הרחמנות שיש על מי שנתרחק ממך. ועדיין, אינו זוכה להתקרב אליך באמת, כאשר אתה ידעת באמת. אדוני אלוהי רופא חולים, עתיר אסורים, סומך נופלים. שומע עין כתביוני עם חמול עלי, ואל תעזבני ואל תצ'ני. ראה עני ומרודי לעניו הראש, ואני ידעתי גואלי חי, ואתה חושב מחשבות לעטי וחריטי. ולהשיב את שבותי. ענני אדוני הנני, עוזרני עוזרני, חונני חונני, הושיעני הושיעני. תן לי חנינה ולא עבד, זקני ועוזרני לשוב אליך באמת בתשובה שלמה. ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמור. וזכני למשפט לקדושה באמת, שאזכה ליישב דעתי בכל יום תמיד, ואשפוט את עצמי היטב ואדון בעצמי את כל העסקים והעניינים והמעשים אשר אני עושה. אם כך ראוי לי לעשות, לבלות ימים במעשים כאלה, חס ושלום. ואזכה לאחוז את דעתי היטב זמן מסוים ביישוב הדעת הזה ובמשפט הזה, ולא אניח את דעתי ומחשבתי לברוח מזה מהרה. רק אזכה לקנוס ביישוב הדעת הזה ובמשפט הזה היטב היטב, עד שאזכה יישוב דעתי באמת, בתוקף גדול ובהתגברות באופן שהזכה לסור ולשוב מעתה תכף ומיד מכל המעשים הרעים ומכל המחשבות הרעות ולאחוז רק במעשים טובים תמיד. ועל ידי זה תזכני בהחמך ליראה שלמה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את ה' אלוהינו, ותהיה יראתי ברע ונקייה בלי שום פסולת, ותהיה ליראה קראת ה' לבד. ותגדל חסדך עמי, ותמתיק ותבטל מעלי ומעל זרים ומעל כל עולמך בית ישראל, מיני דינים שבעולם. ואל תדינני כמעשיי, ואל תשפטני כמפעלי, ואל תבוא במשפט עמי, כי לא יצדק לפניך כל חי. רק תגזור ברחמיך הגדולים והמרובים לבטל מעלי כל המשפטים וכל הדינים שבעולם, שלא יהיה להם שום פתחון פה לעורר דין ומשפט חס ושלום. רק תזכני שאני בעצמי אשפוט עצמי היטב בכל עת לעורר עצמי לתשובה שלמה באמת, תמיד, עד שאזכה להיות כרצונך הטוב באמת לאמיתו. ותצילנו ברחמך רבים מכל מיני ירעות חיצוניות, מירעות נפולות, שלא ירא ואפחד משום שר ואדון, ולא משום מין חיה רעה וליסטים, ולא משום דבר שבעולם כי היא ממך לבד ירא ואפחד. ותיארתך על פני תמיד לבלתי יחטא. ואזכה להעלות היראה לשורשה לדעת הקדוש. ואזכה ברחמך עצומים להשלים דעתי בשלמות, בקדושה ובטהרה. למען אדע ממי אתיירא, ליראה את שמך הגדול לבד. וימשך היראה הגדולה בכל איבריי, ברמך איבריי ושסה גידי, ואזכה להיות מלא אימה ופחד ויראה גדולה באמת משמך הגדול והקדוש בכל עת ובכל שעה תמיד. ותזקני בלחמך עבים לדעת שלם באמת בקדושה ובטהרה. אדוני אלוהים, אתה ידעת את גודל פחיתות ושפלות ופגם דעתנו, כי דעתנו נפגמה ונתקלקלה מאוד על ידי מעשינו הרעים ומחשבותינו המגונות ודעותינו המבולבלות מאוד. עד אשר הן, אנו יודעים כלל לתת עצה בנפשנו איך להתנהג בשום דבר שבעולם. אנא אדוני מלא רחמים, חמול עלי וכונני מאיתך דעה שלמה שאזכה לדעת שלם דקדושה. למען אדע את שמך באמת וארם ממך לבד ואזכה ליראי לעירת הרוממות. ובכן תזכני בלחמך רבים שאזכה לעסוק בתורתך הקדושה תמיד יומם והלילה ותפתח את דעתי ותאיר עיני בתורתך ואזכה ללמוד תורתך הקדושה בשכל צח וזח ואזכה לידע ולהבין במהירות גדול בכל מקום שאני לומד ולא יהיה כוח לשום מבלבל לבלבל את דעתי חס ושלום בשעת לימודי בשום בלבול שבעולם אין מחשבות חוץ, מחשבות זרות, נבלי עולם, אין בלבולים וערבובים ועקמומיות בעניין הלימוד בעצמו. מכולם תציל אותי אבי שבשמיים, ברחמך רבי מק אזכה להתגבר, ברחמך לסלק ולבטל מעלי כל מיני בלבולים ועקמומיות שבעולם בשעת הלימוד. ואזכה ללמוד הרבה במהירות גדול, בשכל צח וזך באמת, ואזכה להתחיל ולגמור כל ספרי התורה הקדושה שבכתב ושבעל פה, וללמוד אותם כמה פעמים. אנא אדוני מלא רחמים, אתה ידעת את עוצם הבלבולים והערבובים שמערבבים ומסבבים ומבלבלים את דעתי תמיד ובפרט בעת לימודי. עד שלא זכיתי עדינה ללמוד שעה קלה במחשבה זקה ונכונה. בכל היום כולו אפילו בעת לימודי, דעתי מבולבלת ומטורפת מאוד בכמה מיני בלבולים וערבובים ומחשבות של שיטות ועקמומיות הלב. אלפי אלפים וריבי רבבות בלי שיעור בערך בכל עת ובכל שעה. ואין אני יודע לך נברח להציל את נפשי מהם. אדוני אלוהים, אתה ידעת, אתה, אתה ידעת את פיזור דעתנו, כי פגמנו וקלקלנו את דעתנו מאוד. וזה ימים ושנים אשר דעתי מפוזרת מאוד ומשוטטת בכל זאת בשטותים ובלבולים ובהרעורים רעים, בכמה מיני פגמים אשר אי אפשר לבער ולפרש כלל. אם אמרתי עשה פרח אמו אפס קצה מעוצם בלבול עכירת הדעת יחלה הזמן. וכל העצות הטובות שגילית לנו על ידי צדיקי אמת, תך להנצל מהם בשבי אל תעשה מרדנו בהם ולא קיימנום, עד שבעוונותינו הרבים קלקלנו, פגענו מאוד בכל העצות הטובות שגילית לנו כבר. ואשר אתה מגלה לנו, מרמז לנו בכל עת עצות ישרות, תך להנצל מבלבול ופיזור דעתנו. כי לא הייתי מתגבר כלל לקיימם עד אשר נתבלבלה ונתפזרה דעתנו כל כך, שאפילו בשעה שאנחנו רוצים להתגבר ולעזוב מחשבותינו הרעות ולאחוז בדרכי שוב אין אנו יכולים כלל להחזיק מחשבותינו במנוחה, בקדושה ובתרה אפילו זמן מועט. אדוני אלוהים אבינו שבשמיים, רחמן האמת, מלא רחמים בכל עת ובכל רגע תמיד. אתה ידעת כמה אנחנו רחוקים עכשיו מקדושת המחשבה ומשלמות הדעת. כבר כילינו שנותינו באבל וריק, ובבלבול הדעת ובמחשבות רעות ופגומות מאוד בכל עת ובכל שעה. ועדיין לא זכינו ליישוב הדת כראוי באמת, אפילו שעה אחת מנעורינו עד היום הזה. כי חתנו, עוינו, פשענו מאוד ופגמנו בהברית קודש, אשר על ידי זה נטרף ונתבלבל דעתנו מאוד, ואין אנו יודעים כלל איך להחיות את עצמנו, ובאיזה דרך נזכה לשוב אל הדת הקדושה בשלמות כראוי באמת. כי קלקלנו ופגמנו בכל הדרכים והשבילים של הדת הקדושה. אנא אדוני, חמול עלי בחמך הרבים, חוס וחמול נא על נפשי האומללה מאוד, היגעה מאוד, החלושה מאוד, הרעבה וצמאה מאוד. המונחת במקום שמונחת. כאשר אתה לבד ידעת גודל עוצם הרחמנות אשר עלינו בעת הזאת, בעוקבד המשיכה בעומק הגלות. צעות נפשנו הרחיבו מאוד בלי שיעור וערך, אשר אי אפשר לבער ולספר כלל חלק אחד מאלף רובבה מהם. אבינו שבשמיים עוזרנו, אבינו שבשמיים חוננו, אבינו שבשמיים אין אנו יודעים כלל מה לדבר ובאיזה דרך נזכה לרצות ולפעס אותך. אחר שניעצנו את סעותיך העליונות ומרדנו נגדך הרבה מאוד. ריבונו של עולם אתה ידעת כי כל דיבוריי ובקשותיי וטחינותיי וכל מה שאני מצפה ומקווה ומייחל עדיין לישועתך באמת כהרף עין. בכולם אין לי שום שמיכה ומבטח ומנוס כי אם בכוח הצדיקי אמת. אשר זיכית אותנו בכל הדורות. וגם בדור הזה זיכית אותנו לצדיקים אמיתיים גדולים ונוראים אשר נקרא שמם עלינו, ועל כוחם הגדול לבד נשענו. ובכן ימונה מעיך אלינו, יהמו ויחמרו יחמיך עצומים עלינו. על מרודף בלי חסך כמון, על עני וכואב נכאה לבב כמון. ועוזרנו ביחמיך רבים בכוח וזכות צדיקי אמת, שיזקה להתגבר על כל מחשבותי הרעות. ואזכה להשלים דעתי בקדושה ובטהרה ברחמך רבים. ותזכני ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, יומם ולילה. ואזכה ללמוד במהירות גדולה בלי שום בלבולין כלל. ואזכה שיזדכך מוחי ויהיה מוחי ושכלי זך וצח ונקי בלי שום פסולת כלל. ויהיה מוחי ושכלי מהיר וחריף להבין הדבר על באויו באמת לאמיתו במהירות גדול בלי עיון כלל. ותרחם עלי שאזכה לענווה ושפלות אמיתי. שלא יעלה בלבי שום צעד גאות ופניות כלל, גם כאשר תזכני ברחמך ללמוד תורה הרבה. אז כלבל להחזיק טובה לעצמי כלל. ולא יעלה בלבי חס ושלום על ידי לימוד התורה שום פניות וגסות הרוח כלל. ואז כללמוד כלל, תורה הרבה, לשמוע בקדושה ובטהרה, בענווה ובשפלות באמת. ואז כללמוד כלל, וללמד, לשמור ולעשות ולקיים מכל דברי תלמוד תורתיך באהבה. ובכן תזכני באחמך הרבים לתפילה באמת בשלמות כראוי ואזכה להתפלל כל היום <coughs> כולו באמת. ותעורר את לבבי באחמך הרבים שאזכה לשפוך שיחי לפניך, לפרש שיחתי לפניך תמיד בתפילה ותחנונים. ואת כל הטוב אשר נסתר ונצפן בנקודתי הטובה אוכל להוציא לאור על ידי דיבורי התפילה ותכינות ובקשות באמת מאום כדליבה. עד שאזכה שיתגלה הטוב הנעלם והנסתר אצלי ויתגבר הטוב על הרע עד שאכניע ואבטל את הרע לגמרי עד שאזכה לצאת מרע לטוב מחושך לאור גדול. ותזכני ברחמך להתפלל במסירות נפש באמת ואזכה לבטל כל אישותי וגשמיותי. ולא אתפלל בשביל תועלת את עצמי כלל רק אזכה להתבטל לגמרי בשעת התפילה כאילו אינני בעולם כלל. וכל כוונתי בתפילה יהיה רק לשמך באמת לעלות השכינה מהגלות לגלות אלוקותך בעולם. וכאשר כבר התחלת בהחמך ובחסדיך הרבים לגלות אל אותך בעולם ולימדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים לסדר שירות ותשבחות ותפילות ותחננים לפניך. Mm -hmm. והורית לנו שמותיך הקדושים וגזרת בחסדיך לסמוך אותנו בתאריך ובשבחיך. שיהיה לנו רשות וכוח לכנות ולקרות אותך בתארים ושבחים אשר על ידי זה לבד יש לנו שמיכה ותקווה להתקרב אליך באמת ולדעת אותך בלב שלם. כן, ברחמך רבים תזכה אותנו בכל דור ודור בכלל ישראל, תזכה אותי גם כן, ותן לי דעת אמיתית בקדושי על ידי תורתך הקדושה. שאז כלסדר שירות ותשבחות ותפילה ותחנונים לפניך תמיד, כל ימי חיי, באמת, באמונה, בדעה נכונה ומיושבת. ואז כלכוון אל האמת ולחנות ולקרות אותך בתארים ושבחים הגונים הראויים לקרות אותך בהם, באופן שיעלו דברי תחינותיי ובקשותיי ושירות ותשבחות שאני מסדר לפניך לרצון. ויוארו רחמך הרבים עלי, ותתרצה ותתפייס אלינו. ותזכני על מנתה להתקרב אליך באמת, ומצר מתנת חינם חונני, כי עיני לך תלויות ומחכות. שתזכני לבוא לתפילה באמת. ואזכה לעסוק בתפילה תמיד, עד שאזכה על ידי התפילה לבוא ולהגיע להשיג תו... סודות תורתך האמיתיים. ואזכה לטעום טעם אור הגנוז אשר אתה עתיד לגלות לצדיקיך האמיתיים, שהוא פנימיות סדרי תורה. ותזכני לחזות בנועם אדוני ולבקר בך, אדון כל מלא רחמים חונני וזקני ביחמיך רבים לתורה ותפילה באמת במסירת נפש, עד שאזכה ביחמיך לטעום גם בעולם הזה תעמור הגנוז אשר גנוז וצפון לירעך. כמו שכתוב, מה רב טובך אשר צפנת לירעך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. כי אתה טוב ומיטיב לכל, ואתה ידעת כי אין טוב אמיתי בעולם, כי אם להיות סור מרע באמת ולעשות מעשים טובים, להיות משועבד ובטל על התורה ועל העבודה באמת תמיד, עד שנזכה לטעום טעם או רג גם בעולם הזה. אשר זאתי הטובה האמיתית והנצחית. עשי מי כחסדך וזקני לטעום מטובך האמיתי. מקים מעפר דל, מהשפות ירים אביון, חונני והקימני, ומטובך תשביאני, ומזיב כבודך תרעני. ולחיים נצחיים תזכני מעתה ועד עולם, אמן סלע.